2, predică în postul mare despre schimbarea la fața Domnului a Sfântului Papă Leon, Leon cel Mare a Romei predica numărul 51 rostită în anul 445 bineînțeles după Hristos traducerea mea a fost făcută din limba engleză din uh, din volumul Father Charge Father of Charge Părinți, Părinții Bisericii volumul 93 și această, cu această predică acest ultim podcast încheiem cartea de față a doua audio la nivel online audio, a doua carte audio a platformei Teologie pentru Azi a doua carte, TPA, Teologie pentru azi, pe care vă dăruim în anul 2012. Citim în Evanghelia după Matei și luând Iisus pe Petru și pe Iacu și pe Ioan, fratele lui, i-a dus pe ei într-un munte înalt, Matei 17 și celelalte. Prea iubiții mei, citind această evanghelie care atinge auzul interior al trătelor noastre prin urechile trupului nostru, ea ne cheamă să cunoaștem Marea Taină și noi o putem înțelege mult mai ușor dacă prin suflarea Harului Dumnezeu ne întoarcem gândurile noastre la acele lucruri care s-au petrecut cu ceva timp în urmă. Hristos, Mântuitorul Neamomenesc, Dumnezeu când a dat această credință care îndreptează pe cel păcătos, Roman 4,5 și învie morții, Roman 4,17. Au umplut pe ucenicii săi cu sfaturi și cu minuni ca să creadă că Hristos este același cu Fiul născut al Lui Dumnezeu, care s-a făcut și Fiul omului. Căci unul fără altul nu ne-ar fi adus nouă mântuirea, fiindcă este la fel de periculos să credem că Iisus Hristos a fost Dumnezeu fără să fie și om, sau că a fost simplu om fără să fie și Dumnezeu, căci noi trebuie să mărturisim pe amândouă dopotrivă căci umanitatea a fost cu adevărat în Dumnezeu și Dumnezeu a fost cu adevărat în om. Să ținem cu tărie această sfântă, această credință despre care Domnul a întrebat pe apostol cât și despre ce spun alții referitor la sine. Iar apostolul Petru, prin descoperirea Tatălui celui înalt, Matei cu 16,17, depășind simțurile trupului și lucrările omenești, au văzut cu ochii sufletului său pe Fiul Dumnezeului celui viu și au mărturisit slava Dumnezeirii căci nu a văzut numai firea trupului și a sângelui său. într -o această măreție a credinței, sublimity of fight, în limba egleză, de ediția în care am tradus, pe care am tradus-o, el a plăcut Domnului care i-a dat da cu bucurie binecuvântarea sa, primind tăria sfântă a stâncii pe care zidindu -se biserica, nici porții iadului sau legile morții nu vor birui pe ea și va lega și dezlega pe toți aceia care nu vor mărturise alte lucruri decât cele confirmate prin mărturisirea lui Petru. Dar, iubiții mei, deși această înălțime uluitoare a înțelegerii, s-a zidit în taina unei uniri inferioare cea omenească, nu trebuie să înțelegem că apostolii s-au îngrijit de faptul de a preazăvi mărturisirea lor, dumnezeirea lui Hristos, ca și când zlăbiciunea firii noastre ar fi improprie și nepotrivită lui Dumnezeu, care nu ar putea suferi. Ce mai degrabă, trebuie să credem că firea umană a fost preazăvită în el, în așa fel încât nu, nu a putut fi distrusă și sfărămată de către moarte. Drept mărturia aceea că atunci când Domnul a spus că el trebuie să meargă la Ierusalim să sufere multe de la bătrâni și la cărturati și la mai mari o care vă da morții de la treia zi, va via. <coughs> Matei 15, 21 Fericitul Petru, care aprinde lumina cerească și de dorința de a cunoaște Dumnezeu, a respins moartea crudă, rușinea, bașocului și a cu Matei 16, 22 Că își gândea ca unul iubitor și care avea versiune vie față de ele. Însă mustraia pe care a primit-o de la Isus, Matei 16, 23, a strnit în el dorința de a se face părtaș la patimile sale. Continuarea predicei Domnului, conform Matei 16, 24, 28, l-a însuflețit pe el și gândurile sale, adică cele referitoare la aceea că cei care doresc să vină după mine să renunțe la sine, Matei 1624, și considera că ceva ne însemna să piardă lucrurile trecătoare înădejdea în celor veșnice, care sunt pentru cei care nu se tem să-și piardă viețile lor pentru Hristos, pentru ca să le mântuiască pe ele, Matei 1626. De aceea apostolii au putut să primească această tărie de a suporta durere și bucuria de a stărui cu toată inima lor în credință, adică să primească să prima crucii și să nu se înfricoșeze deloc de ea, și să nu le fie nicio dașine de suferință lui Hristos, ci să le sufere cu răbdare, ca unii care aveau întărire în fața cruzimii patimilor sale. Căci acestea patimile sale nu puteau fi scandaloase pentru el, căci el nu putea să piardă prin ele slava puterii sale. Fiindcă de aceea a lăsat Iisus pe Petru, a luat fiindcă de aceea pardon, a luat Iisus pe Petru și pe Iacu și pe Ioan, fratele său, Matei 171 și a dus într un munte înalt pentru ca el să le arate măreția sa visare. Iar ei au înțeles atunci că măreția lui Dumnezeu este în el pentru că încă nu cunoscusele nimic din puterea Dumnezeirii ascunsă în trupul său. De aceea le promite în mod dezvăluit că sunt unii dintre ucenici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe fiul omului venind într-o împărăția sa. Matei 16 cu 28, adică în măreția sa împărătească, care în mod special aparține și firomenești pe care a luat-o și pe care el a dorit să o facă evidentă pentru cei trei oameni. Pentru că, fără îmbrățișarea întrușinea trupului nostru muritor, ei nu puteau să fie în stare să primească, să vadă vederea inefabilă și inaccesibilă a Dumnezirii sale, care este mântuirea celor curați la inimă în viața veșnică. Matei 5 cu 8. Domnul și-a slava sa în fața martorilor aleși, martorii fiind apostoli, cei trei apostoli, și iluminați prin aceasta, care au obișnuiți cu alte trupuri, în așa fel încât din cauza slavei Dumnezești, fața sa era ca soarele, Matei 17 cu 2, iar veșmintele lui, s-a făcut scântăare ca zăpada. Ibidem tot acolo, Matei 17 cu 2. El s-a schimbat la față înaintea lor în dose pentru faptul ca scandalul crucii să se năruie din inimile ușinșilor săi și pentru ca umilința suferinței sale de plin acceptate să nu tulbure credința acelora acelora, celor a cărora el a arătat de săvârșirea sale ascunse. Însă nu trebuie trecută cu vederea aici nici nădejdea Sfintei Biserici, care se întemeia prin aceasta, care a cunoscut cu ce fel de schimbare se va schimba întregul trup lui Hristos și prin care mădurarele sale au primit nădejdea că se vor împărtăși desreucirea capului lor. Căci Domnul însuși spusese, când vorbise de zdrava care va veni, că dreptii vor se ca soarele în împărăția Tatălui lor, Matei 13.43. Iar fericitul Pavel, Pavel Apostolul ne asigură pe noi despre același lucruri. Aceleași lucruri atunci când spune că socotesc, că suferințele acestui veac nu se pot compara cu slava viitoare care ni se va arăta nouă, Roman 8:18. Iar cu altă ocazie, același apostol a spus: Căci voi, voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, și când Hristos viața voastră se va arăta, atunci și voi vă veți arăta până cu El în slavă, Colosen 3:3 cu 4. Întărirea apostolilor și adâncirea lor în cunoaștere a fost un alt motiv al acestei minuni. Moise și Elia, adică legea și prorocii, s-au rătat și vorbeau cu Domnul, Matei 17 cu 3, adică fiind de față cu adevărat cei cinci bărbați, pentru ca să împinească ceea ce s-a spus, prin doi sau trei martori va sta cuvântul, Deuteronom 19 cu 15, 2 Corinteni 13 cu 1. Că ceea ce este foarte întărit este foarte trainic. Fiindcă ce altceva este aici decât aceea că s-a auzit vestea trâmbițelor Vechiului și a noului testament, vestirea trâmbițelor vechi și a noului testament și că cei care vestesc Evanghelia sunt în acord cu cei care au vestit-o în vechime. Fiindcă paginile ambele testament sunt în acord unei cu altele și mărăția la vesale este acum pe de arătată, este evidentă, clară, pentru cei care ei se arătau semnele de până acum sub un văl de taină. Că spune fericitul Ioan, legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul prin Isus Hristos au venit. Ioan 1,17 În așa fel încât făgăduințele imaginilor profetici și rațiunea porunciului legii s-au împlinit, deoarece învățăturile prorociilor sunt adevărate prin prezența sa cu noi și el face ca poruncile să fie împlinite prin har. Apostolul Petru, înflăcărat de aceste descoperiri tainice și respingând lucrurile acestei lumi ca pe unele demne de dispreț, în dorința sa după lucrurile cele veșnice, a fost cuprins de un asemenea extaz și era atât de plin de bucuria întregii vedenii, încât dorea să trăiască cu Isus acolo unde se arăta lumina sa, ducătoare de bucurie. De aceea a zis, Doamne, bine ne este nou să fim aici, dacă voiești, vom face aici trei corturi: unul pentru tine, unul pentru Moise și unul pentru Elie, Matei 17 cu 4. Dar Domnul nu a răspuns acestei cereri, rătând prin aceasta că ceea ce cerea petunerea nu era numai fără temei, dar și șubred, că lumea nu putea să fie mântuită decât prin moartea lui Hristos. Că și pilda Domnului a fost aceea de a arăta că credința credincioșilor este chemată la aceea de a nu se îndoi de făgădina fericirii Dumnezești și să înțelegem că greutățile vieții. Răbdarea în ele cele de mai înainte slava, cele să avem slava lui Dumnezeu noi, pentru că bucuria nu ne stăpânește mai înainte de a veni vremea suferințelor în viața noastră. Și de aceea, pe când el încă vorbea un or luminos, la a umbri pe el și s-a auzit un glas din or zicând, Acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-l ascultați, Matei 17,5. Tatăl era pe deplin în fiul și... Prin această transparență, Domnul i-a încredințat prin vedere pe Apostol, cum că ființa Tatălui nu este separată de cea a Fiului, a celui unăscut și le-a dat să distingă însușire celor două persoane dumnezești, prin măreția trupului Fiului, care se arată vederii lor, și prin vocea din ora Tatălui, care se lăsa auzită de către ei. Când au auzit vocea, Apostolul au căzut pe fețele lor și s-au înspăimântat foarte. Matei 17,6 dar nu s-au înfricoșat numai de măreția tatălui, ci și de măreția fiului, pentru că au înțeles că în mod de plin amândoi este aceeași dumnezeire, că nu există nicio îndoială în credința lor, iar ei nu fac distinție în frica lor față de cei doi. Fiindcă mărturia a fost limpede și a fost primită în multe feluri, aceștia a simțit atât în puterea cuvintelor cât și în tăria glasului auzit. Căci atunci când tatăl a spus, Acesta este fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit, pe acesta să-L ascultați, nu a fost clar că El a spus acesta este Fiul meu care locuiește din veci în mine și cu mine, căci nu există o anterioritate a Tatălui față de Fiul și a Fiului față de Tatăl. Acesta este Fiul meu a cărui Dumnezeu nu e separată de mine, a cărui putere nu se împarte față de-a mea și a cărui veșnicie nu se deosebește de-a mea. Acesta este Fiul meu nu ca unul prin adopție, ci ca unul propriu, nu creat de către altcineva, ci unul născut din mine, care nu are o altă fire deosebită, ci pe a mea, ca unul egal cu mine, ieșit din ființa mea. Acesta este fiul meu, prin care toate s-au făcut, și nimeni nu s-a făcut fără el din ce s-a făcut, Ioan 1 cu trei. Toate lucrurile eu le-am făcut și el le face la fel, Ioan 5 cu 19. Și în această cauză eu lucrez și el lucrează. Matei 5 17, Dar nu separat de mine sau diferit. Fiul este în tatăl și tatăl este în fiul. Ioan 10,38 Pentru că unitatea noastră a treimii niciodată nu se împarte. De aceea eu sunt cel care am născut și el este cel care a fost născut. Și nu trebuie să gândiți într-un alt fel, într-un într fel despre el și într-alt fel despre mine. Acesta este fiul meu care nu și-a luat prin jefuire egalitatea sa cu mine, Filipen 2,6, și nici prin uzurpare, și fiind închipuți la vemele, am plinit pentru noi planul răscumpărării mămenesc, el a cărui Dumnezeire este neschimbată, plecându-se și-l de plecându-se, adică întrupându-se, smerindu-se, plecându-se și-l un chip de rog, Filipen 2,7, de aceea ascultați fără încetare pe cel întru care eu am binevoit în toate lucrurile, pe care eu am fost făcut cunoscut și pe a cărui eu am fost prea fiindcă este adevărul și viața. Eu am 14 cu pentru că el este puterea și înțelepciunea mea, 1 Corinth 1:24. Pe acesta să-l ascultați, care răscumpără lumea cu sângele său, Apocalipsa acești cu 9, care leagă pe diavol și pe zuge lui, Matei 12 cu 29. Care șterge zapisul păcatului, folosindu-i cu 14, și distruge lucrarea înșelăciunii. Pe acesta să-l ascultați, care deschide porțile celui prin pedapsa cruci, pregătind ne nouă pașii înălțării noastre în părăția sa. De ce te temi să fie răscumpărat? De ce, atunci când ești legat, te temi să fii liberat? Ceea ce a vrut Hristos să facă a fost să binevoiască cu mine ca să-mi fie bine. De aceea aruncați afară frica omenească și înarmați-vă cu tăria credinței și să nu vă fie teamă de suferințele Mântuitorului care vă ajută să nu vă fie teamă la nesfârșit. De aceea, prea mei, toate aceste lucruri au fost zise nu numai pentru bunătatea celor care au auzit acestea cu propriile urechi, ci prin cei trei apostoli, întreaga biserică a învățat ceea ce ochii lor au văzut, și urechile lor au auzit. Să crede dar toate și să ne, prin, să ne întărim prin învățătura Sfintei Evanghelii și să nu ne fie rușine de crucea Lui Hristos, prin care lumea întreagă a fost De aceea să nu vă temeți să suferiți pentru dreptate. 1 Petru 3 cu 14 sau să vă îngrijorați față de răsplătirile făgăduite, fiindcă noi vom trece din muncă la odihnă și prin moarte la viață că cel care a luat asupra sa zrăbiciunea tuturor prin zmerenia, zmerirea sa, dacă vom rămâne în el prin credință și dragoste, Ioan 15 cu 9, noi vom putea învinge ceea ce el a învins și vom primi ceea ce el ne-a făgăduit. Dacă ne îngrijim de poruncile lui sau dacă purtăm ispitirile, glasul proces al Tatălui să, audă mereu în urechile noastre, să se audă mereu în urechile noastre. Acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit pe acesta să-L ascultați, care este viu și împărățește cu Tatăl și cu Duhul Sfânt acum și pururea ce în veci și veci. Și prin asta am terminat și predica și cartea de față, teologia vederii Lui Dumnezeu. Și prin aceasta... Vă dăruim a doua carte online pe 2012, în format video. În format audio, pardon. Ar fi frumos și video. În format audio, pentru ca dumneavoastră să vă bucurați și noi să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră de aceste mărturii sfinte ale scripturii și ale tradiției noastre ortodoxe spre folosul nostru. Dumnezeu să ne întărească și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și pe toți dumneavoastră cei care ascultați e, aceste file audio care, pe care le-am făcut pentru dumneavoastră pe, spre mântuirea tuturor. Amin. Dumnezeu să ne întărească și să ne binecuvinteze într-o toate. Amin.